يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. ما عشر المسلمين والمسلمات برابن pendengar Radio Ibn Al Qiyim FM dan yang mendengarkannya melalui streaming. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat. Dan karuniaNya kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Jalalul Aala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih keberhasilan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan ini. Sehingga kita mengharapkan pada saat kita keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan Allah Jalla wa'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah pada sore hari ini Hari Selasa Yang merupakan hari yang ke-12 Dari bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 5 Mei Tahun 2020 Kembali kita Berjumpa pada kajian rutin kita lewat radio atau lewat streaming ini melanjutkan kajian tentang mendulang faidah dari kitab Durratul Sabirin, Uddatul Sabirin, wa Dahiratul Syakirin dan kita masih melanjutkan. Pembacaan hadith-hadith yang disebutkan oleh al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pada bab yang ke-16 berkata al-Allamah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakr Ibnu Ayyub yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala wa sahih Al-Bukhari min hadis Anas qala dan disebutkan dalam sahih imam Al-Bukhari dari hadith Anas Rasulullah Taala anhu bahwa beliau berkata, "Ishtaka ibnu l'Abi Talha, famat. Bahwa putra dari Abu Talha itu dalam keadaan sakit, lalu kemudian putranya tersebut meninggal, sementara Abu Talha sedang berada di luar. Abu Talha Rasulullah Taala anhu yang merupakan ayah Tiri Anas bin Malik Rasulullah Taala anhu, sebab ketika Ayah dari Anas bin Malik mati dalam keadaan kafir dan enggan masuk ke dalam Islam, maka ibunda Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menikah dengan Abu Thalhah ini radhiyallahu taala anhu. Maka ketika lahir putra mereka yang kemudian beberapa saat dan beberapa lama hidup bersama dengan keduanya, maka putra Abu Thalhah ini pun meninggal dalam keadaan Abu Talha sedang berada di luar rumah. Beliau tidak mengetahui tentang wafatnya anak beliau. Maka tatkala istri beliau melihat bahawa anaknya telah meninggal. Maka beliau pun mempersiapkan jenazahnya. Memandikannya, mengafaninya. Lalu kemudian menutupinya dan meletakkannya di salah satu sisi rumah. Dan dia tidak memberitahu Abu Talha tentang kematiannya dan bahkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh lima muslim ummu sulaim mengatakan kepada keluarganya la tahaddithu abatalhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithu jangan kalian memberitakan kepada abu Talha tentang kematian putranya ini hingga akulah yang nanti yang akan menyampaikannya secara langsung maka setelah istrinya radhiyallahu taala mengurusi jenazah dari putranya lalu disimpan di Salah satu uh, bagian dari rumahnya datanglah Abu Talha. lalu kemudian dia bertanya kaifa al bagaimana kondisi anak kita karena dia meninggalkan anak tersebut dalam keadaan dia mengetahui anaknya sedang sakit namun dia tidak mengetahui tentang wafatnya bagaimana dengan anak kita maka istrinya menjawab hada ad-nafsuhu jiwanya telah tenang wa arju yakuna qad istarah dan saya berharap semoga dia telah beristirahat Maka disangka oleh Abu Talha bahwa yang dimaksud oleh istrinya dia telah tenang, dia telah beristirahat, ini yani kesehatannya telah membaik. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ketika Abu Talha radhiyallahu taalaan hadat radhiyallahu taalaan hudateng maka istrinya pun menyiapkan makan malam untuk suaminya itu sehingga Abu Talha pun Tanpa ada rasa curiga, beliau makan, beliau minum dengan tenangnya. Lalu kemudian istrinya pun berhias di hadapan suaminya. Hingga kemudian Abu Talha pun sempat berhubungan dengan istrinya pada malam hari itu. Maka beliau pun bermalam bersama dengan istrinya dan di pagi hari beliau mandi. Maka ketika Abu Talha hendak keluar, barulah kemudian Istrinya menyampaikan tentang kematian anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah Abu Talha menikmati santapan asyak, makan siangnya, beliau telah makan, beliau telah puas, minum, dan bahkan beliau telah berkumpul dengan keluarganya. Maka istrinya pun berkata kepada Abu Talha, Bagaimana menurutmu, wahai Abu Talha? Araaitu lak anna qawman a'aru aariyatuhum. Ahla baitin, bagaimana pendapatmu apabila ada satu kaum mereka meminjamkan satu barangnya kepada satu keluarga. Lalu kemudian setelah itu mereka meminta agar apa yang telah mereka pinjamkan, barang yang telah mereka pinjamkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah keluarga yang meminjam barang tersebut berhak untuk melarang dan mencegah? Maka Abu Talham mengatakan tidak, keluarga itu tidak berhak untuk mencegah. Lah itu hanya pinjaman. Kalau telah diminta oleh pemiliknya maka dia harus mengembalikan. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu taala mengatakan fahtasib ibnak jika demikian hendaknya engkau berikhtisab mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala dengan kematian putramu ini. Maksudnya bahwa Ummu Sulaim ingin menyampaikan kepada Abu Talha, bahwa anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila Allah Azza wa Jalla hendak ...mengambil apa yang menjadi miliknya... ...tidak seorang pun mampu untuk mencegah. Itu adalah hak Allah Jalla wa'ala. Maka istri Abu Talha mengatakan kepada Abu Talha... ...maka hendaknya engkau memohon rita Allah SWT... ...dengan kematian anakmu ini. Mendengarkan berita tentang kematian anaknya... ...maka dia pun sempat marah. Sampai beliau mengatakan... ...taraqtini hatta talat takhtu... ...engkau meninggalkan aku... Tidak memberikan info tentang kematian anakku. Sampai kemudian aku melakukan apa yang telah aku lakukan. Ya, maksudnya seharusnya beliau bersedih atas kematian putranya. Mengapa dia tidak menginfokan. Sehingga dia datang seperti tidak terjadi apapun. Dia makan bahkan dia telah berkumpul dengan keluarganya. Mengapa engkau tidak memberitakan kepada aku tentang anakku. Walhasil setelah meredak beliau pun berangkat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakumudiyan Abu Talha memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka alami maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian berdua dari malam yang telah lalu, yang semalam kalian berkumpul bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dan Abu Talha pun bersabar mengharap karido Allah سبحانه و تعالى dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahawa dari berkumpulnya di malam hari tersebut, Allah Azza Wajalla memudahkan kepada istri Abu Talha sehingga ia dalam keadaan hamil. Dan disebutkan oleh Ibn Uyainah, Sufyan Uyainah, rahimahullah Taala, bahawa ada seorang dari kalangan Ansar. menceritakan tentang. Anak-anak dari Abu Talha ini. Kata beliau. Fara'aitu lahumatis'ata awladin kulluhum qadqara'ul Qur'an. Aku melihat. Dari anak kedua pasangan ini. Abu Talha bersama dengan istrinya. Maka lahir dari mereka. Sembilan anak. Yang seluruhnya Mereka menghafal Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain, kulluhum qad khatam Al-Quran. Mereka menghatamkan Al-Quran. Yani mereka menghafal Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan keberkahan dari doa Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Yang mendoakan sepasang rumah tangga ini yang salehah yang senantiasa menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jalla wa ala memberikan keberkahan pada rumah tangga tersebut Meskipun dari satu sisi anak mereka meninggal dalam keadaan mereka sangat mencintai, itu adalah musibah. Namun, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadith-hadith sebelumnya. Keutamaan, seorang yang bersabar dan mengharap rita Allah SWT dengan kematian, Anaknya. Hal itu akan menjadi sebab Allah Jalla wa'ala akan menjadikan mereka sebagai ahlul jannah. Dan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman Lam arzalahu thawaban dunal jannah. Aku tidak riza. Dia mendapatkan ganjaran balasan kecuali surga Allah Subhanahuwataala. Maka dari sisi yang lain, meninggalnya anak ternyata menuai keberkahan apabila seorang menghadapinya dengan kesabaran. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebagai simpanan terbaik bagi hamba-hambanya yang kehilangan. Orang yang dicintainya. Dari sisi yang lain, Allah Jalla wa'ala juga memberikan keberkahan dalam kehidupan dunia mereka. di mana Allah Jalla wa'ala menggantikan pasangan tersebut dengan anak-anak yang saleh. Sembilan orang anak yang mereka seluruhnya menghafal Al-Quran karim maka hikmah dibalik cobaan dan ujian yang apabila seorang hamba menghadapinya dengan kesabaran hasilnya akan terasa manis dan nikmat. diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muattaq dari Al-Qasim bin Muhammad. Dan Al-Qasim bin Muhammad salah seorang dari kalangan tabi'i. Dan termasuk di antara ahli fikih di kota Madinah pada saat itu. Beliau menceritakan bahawa ketika istrinya meninggal. Maka Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi mendatangi aku mengunjungi aku untuk bertakziah kepadamu. Maka Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bercerita, "Innahu kana fi Bani Israil rajulun faqihun 'abidun 'alimun mujtahid. Bahwa di zaman Bani Israil dari ini riwayat yang disebut riwayat Israeliat. Jadi bukan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Kaabul Quradhi menceritakan tentang berita Israeliat yang terjadi di masa Bani Israel. Kata beliau bahawa di masa Bani Israel pernah ada seorang lelaki yang ahli fikih, faqih, alim, ahli ibadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah maka satu ketika Allah SWT menguji ahli ibadah ini dia memiliki seorang wanita yang dia sangat mencintainya maka istrinya pun meninggal yang menyebabkan ahli ibadah ini, alim ini, merasa sangat sedih. Sampai dia mengurung diri di rumahnya. Dan menutup pintunya. Tidak membiarkan siapapun untuk bertemu dengannya. Dia mengasingkan diri dari manusia. Dia mengurung dirinya. Karena dia merasa sangat bersedih dengan kematian istrinya itu. Sehingga tidak seorang pun yang bisa mendatanginya untuk memberi nasihat. Atau menghibur kesedihan yang sedang dia rasakan. Sampai kemudian ada seorang wanita dari Banu Israel. Mendengarkan tentang kondisi dan kesedihan orang yang ahli ibadah ini maka akhirnya wanita ini pun mendatanginya lalu dia meminta izin dan dia mengatakan fiha. saya punya keperluan saya ingin meminta fatwa engkau dia mengatakan bahwa dia punya masalah dia punya problem saya ingin mendapatkan jawaban darimu dan tidak cukup bagi saya untuk mendapatkan jawaban kecuali saya harus berdialog denganmu menyampaikan secara langsung kepadamu. Maka akhirnya orang-orang yang lain pun pada pergi. Tinggal dia sendirian di depan pintu lalu dia menyampaikan hal ini kepada ahli ibadah tersebut. Dan diizinkanlah kepadanya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Maka wanita ini mengatakan, Aku ingin meminta fatwamu dalam satu permasalahan. Kata ahli fikih ini, apa itu? Kata wanita ini, Ini istiartu min jaratin li huliyan. Fakuntu albasuhu wa u'iruhu zamanan. Aku pernah meminjam dari tetanggaku perhiasan. Yang perhiasan ini aku kenakan. Aku memakainya dalam waktu beberapa saat, beberapa lama. Lalu kemudian setelah beberapa lama, pemilik perhiasan ini pun mengutus seseorang untuk mendatangiku. untuk meminta kembali perhiasan tersebut maka pertanyaannya apakah saya harus mengembalikan perhiasan itu kepada mereka maka kata ahli ibadah ini iya demi Allah kamu harus mengembalikan bukankah itu bukan milik kamu kamu hanya meminjamnya sehingga apabila pemiliknya meminta untuk dikembalikan kamu harus mengembalikannya Maka wanita ini pun mengatakan, walaupun barang itu sudah lama bersamaku. Maka ahli ibadah ini mengatakan, Zalika haqq, liradika iya. Itu lebih berhak kamu kembalikan. Karena sudah terlalu lama. Kamu harus kembalikan. Maka wanita ini pun mengatakan, Ya arhamu Semoga Allah subhanahu wa taala merahmatimu. Afa tafsuf atas apa agarak Allah, thumma aku dahumingka, wahhu aku bihi mingka. Apakah engkau merasa gusar? Apakah engkau merasa benci atas sesuatu yang Allah subhanahu wa taala memberikan pinjaman kepadamu, lalu kemudian Allah mengambilnya darimu? Bukankah Allah lebih berhak Karena itu adalah miliknya Daripada kamu Akhirnya tersadarkanlah ahli ibadah ini Ternyata wanita ini bertujuan untuk menasihati dirinya Maka akhirnya dia pun Menyadari atas perbuatannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi manfaat Kepada ahli ibadah ini Dengan ucapan wanita tersebut Kak ini ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dari riwayat ini menjelaskan kepada kita bahawa apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini pada hakikatnya bukanlah milik kita. Ketika kita memiliki harta. Di saat kita hidup bersama dengan istri, di saat kita hidup bersama dengan anak-anak kita, maka hendaknya kita menyadari bahawa itu semua statusnya merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Allah Azza Wajalla menghendaki untuk mengambilnya dari kita, itu adalah hakullah. Allah. Kita tidak mampu menolaknya. Yang menjadi kewajiban bagi kita adalah bersabar. Ketika engkau meminjam barang milik orang lain, engkau memakainya sampai engkau menyukai barang itu, tetap engkau harus mengembalikan. Iya kan? Engkau harus mengembalikan kepada pemiliknya. Walaupun engkau sangat menyenangi barang itu. Sebab itu bukan milikmu. Maka demikian pula, apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, itu hanyalah pinjaman dari Allah, bukan milik kita selamanya. Wama'abikum min ni'matin fa min Apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib bagi kita bersyukur ketika diberi pinjaman dari Allah Jalla wa'ala dan ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengambil kembali pinjaman tersebut wajib bagi kita bersabar bersyukur di dikala mendapatkan kenikmatan bersabar ketika nikmat itu kembali kepada pemiliknya itulah yang menjadi kewajiban kita dengan bersabar, ketika menghadapi cobaan tersebut, akan menuai keberhasilan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh ulama Bukhari dan ulama Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud r.a. بل يوم أتكن كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أكم ليهة رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau menceritakan tentang kondisi salah seorang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya yang menyebabkan Nabi tersebut bercucuran darah. Darah keluar dari tubuhnya, dari wajahnya. Lalu kemudian Nabi ini pun mengusap darah itu dari wajahnya sambil beliau mengatakan Allahumma maghfirli qaumi fa la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang tidak mengerti. Hadis muttafaq alaih. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antara faedahnya bahawa Seorang mukmin pasti akan mendapatkan cobaan dalam kehidupan dunia termasuk para nabi dan rasul tidak terlepas dari cobaan bahkan cobaan yang menimpa mereka itu lebih berat daripada selain para nabi sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddul bala tsummal anbiya Ashaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Bahwa ujian yang paling berat dirasakan oleh para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Maka kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Darul ibtila. Untuk menguji hambanya. Apakah dengan ujian tersebut... Tetap menjadikan mereka istiqamah. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan kesabaran Nabi tersebut. Dia telah dilukai oleh kaumnya. Kaumnya melakukan tindakan yang memudaratkan Nabi ini. Sampai terluka. Namun nabi tersebut memberi uzur kepada kaumnya. Bukannya beliau mendoakan kejelekan kepada kaumnya, beliau mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Dan ini juga yang pernah di alami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau berdakwah ke Taif, lalu kemudian beliau pun dilempar dan diusir, yang menyebabkan beliau terluka hingga datang malaikat gunung yang menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membinasakan. Penduduk Taif dengan dijatuhkan gunung di atas mereka, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan beliau berdoa kepada Allah semoga di antara mereka ada sekelompok manusia yang menjadi ahli tauhid yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Taala. Maka ini pelajaran bagi para da'i yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya mereka menghadapi manusia dengan penuh kesabaran. Mendoakan mereka semoga Allah azza wa jal senantiasa memberi hidayah kepada mereka. Penolakan mereka terhadap al-haq boleh jadi disebabkan karena mereka orang-orang yang jahil. Kalau seandainya mereka mengetahui itu adalah kebenaran, niscaya mereka akan mencintainya. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang doa Nabi ini. Ketika dia mendoakan kaumnya, Allahumma gfir liqawmi, Ya Allah ampuni kaumku itu. Sesungguhnya mereka orang-orang tidak mengerti. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fatamnet hadhi ddawatu al-afu anhum wal-dua' alhum wal-igtzara alhum wal-istigtafa bi-qaulhi Maka doa Nabi ini mengandung al-afu anhum, bahawa Nabi ini memberi maaf kepada kaumnya. Wa du'a alahum dan mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Wa li'tidara alahum dan memberi uzur kepada mereka. Dan berbelas kasih kepada kaumnya tersebut. Menampakkan rasa kasihannya. Rahmatnya kepada kaumnya. Dengan ucapan, Li liqawmi ampunilah kaumku itu dia menisbatkan kaum itu kepada dirinya yang menunjukkan bahawa dia menyayangi kaum tersebut menginginkan agar mereka mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang mereka perbuat kepada nabinya hanya disebabkan karena kejahilan Maka ini merupakan bentuk kesabaran bagi nabi tersebut. Kesabaran bagi para dai yang mengajak manusia kepada al-haq wajib untuk bersabar sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama. Termasuk di antaranya ketika disebutkan oleh Muhammad bin wahab. At-Tamim An-Najdi rahimahullah bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berilmu mempelajari agama Allah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Setelah berilmu, maka beramal. Setelah mengamalkan, maka mendakwahkan, menyampaikan kepada yang lain. Dan setelah berdakwah, dia akan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan. Maka yang wajib baginya adalah bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al Muatta dari hadis Abd Rahman ibnul Qasim beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya'zzi almuslimin fi masa'ibihim almusibatu bi bahwa yang menghibur kaum muslimin atas musibah-musibah yang menimpa mereka adalah musibah dengan kehilanganku dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal. Namun hadis ini ada beberapa jalur riwayat. Oleh kerana itu Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan berdasarkan jalur-jalur yang saling menguatkan riwayat ini. Dan makna dari hadis ini bahwa meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah bagi umat ini. Musibah yang paling besar yang menimpa umat ini adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum muslimin bersedih dan meyakini bahwa itu adalah musibah terbesar namun mereka bisa bersabar. Maka kalau dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin bisa bersabar menghadapi hal itu, maka musibah yang lain itu jauh lebih ringan yang seharusnya mereka lebih mampu bersabar. Anak meninggal, istri meninggal, seorang yang dicintai meninggal, itu masalah beringan daripada musibah yang menimpa kaum Muslimin dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah Alaihissalam bahawa hendaknya kaum Muslim itu terhibur, bersabar dalam musibah-musibah yang menimpa mereka, karena musibah dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah terbesar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Yahya bin Wasab dari seseorang dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa beliau adalah Abdullah bin Umar. dan juga disebutkan dalam riwayat ini nanti. Di akhir riwayat disebutkan bahwa uh, Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini menganggap bahwa itu adalah Abdullah bin Umar yang disebutkan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-muslimu alladhi yukhālitun nas wa yashbiru 'ala adāhum khairun min alladhi la yukhālitun nās wa la yashbiru 'ala adāhum seorang muslim yang bergaul dengan manusia bersabar dalam menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka hadith ini adalah hadith yang sahih maka di dalam hadith nabi sallallahu alaihi wasallam ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seseorang yang hidup di tengah-tengah manusia tidak melakukan uzlah tidak mengasingkan diri Bahwa seorang muslim. Yang tinggal hidup bersama dengan masyarakat. Yaitu muslim yang. Berupaya untuk memberi manfaat. Kepada dirinya dan kepada orang lain. Dia hidup bersama dengan masyarakat. Memberi manfaat kepada mereka. Mendakwahi mereka. Menyampaikan kebaikan kepada mereka. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa ulai'kahum al-muflihun. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok manusia yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang munkar. Dan mereka adalah Orang-orang yang meraih keberuntungan, kemenangan. Maka, seorang yang hidup bersama dengan masyarakat, Tentunya, dia akan menghadapi berbagai macam cobaan, perintangan. Terkadang tidak setiap orang hidup bersama. Itu siap untuk menerima dakwah. Kadang-kadang ada yang memusuhi Islam, memusuhi kebenaran. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dialami oleh siapa saja yang membawa Al-Haq yang menyampaikan kebenaran kepada manusia, dia pasti akan mendapatkan cobaan. Wara'ah bin Nawfal, anak paman Khadijah bin Tuhailid, ketika awal kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Jalla Wa Ala. Warqa bin Nuufal telah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau: "Lem ya'ati rajaun qatu bimtli majid tabihillah wudi. Tidak seorang pun yang membawa dan menyampaikan seperti apa yang engkau bawa ini melainkan dia pasti akan disakiti, diganggu. Ada yang membenci kebenaran itu." sebab syaitan dari kalangan jin dan manusia juga tidak beristirahat. Iblis punya bala tentara dari kalangan jin dan manusia. Mereka berupaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi para dai kepada al-haq. Maka seorang mukmin dia hidup bersama dengan masyarakat dan dalam keadaan dia tetap menjaga keimanannya. Dia menyampaikan kebenaran kepada manusia. Sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Itu jauh lebih baik. Daripada mukmin yang mengasingkan diri. Dia melakukan uzlah. Tidak ingin berkumpul dengan masyarakat. Dengan alasan bahawa manusia mayoritas telah rusak. Maka dia ingin mengasingkan dirinya. Tidak menegakkan amar ma'ruf. Nahimungkar tidak menyampaikan nasihat kepada manusia. Jadi kebaikan yang dirasakan untuk dirinya sendiri. Maka seorang ketika hidup di tengah-tengah masyarakat harus bersabar, sabar dalam menghadapi gangguan dan tetap dalam koridor syariat di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masyarakat Muslimin. رحمكم yang kita bahas pada pertemuan kita di surat hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wanaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.